Ти запитуєш, чи був батько набожчиком? Так, дід Іван був набожчиком. Це робилося так. Брали дошки квадратні, аршин ширина і аршин довжина. Ці дошки робили для діда у халявині. Потім дід сам робив удома краску. У діда були спеціальні подушки, які надівалися на руки, зроблені із ременю і всередині напхані вовною. Ці подушки мочали у краску і добре розмазували її по дошках. Потім на цю дошку дід клав полотно і катком, зробленим із заліза, добре укатував це полотно. На полотні виходили різні візерунки. Коли на штани – ту полоску, а коли на наволочки – то різні візерунки. Також шили із цього полотна і костюми і за це дід одержував гроші. Кажуть, що колись були відьми у нашому селі. Вони перетворювались у собак, свиней, котів. Був у селі дід, його звали Матвій Туренок. Літом він спав у клуні, і ось він розповідав, що ніби його кожної ночі хтось давив, лазив по ньому. Він пристаріг і спіймав собачку, приніс у хату, і говорить, «Я тобі відрубаю лапи». Собачка почав проситися і говорить, «Не рубай мене». Дід говорить, «Скажи, хто ти?». Собачка на очах у діда перетворилася на бабу. І дід пізнав, хто це. Ця баба жила недалеко від діда. Батько говорить, що отеж бачив відьму. Колись біля нас жили сусіди, вони вкрали у нас собаку і віднесли до себе в економію. Наш батько і дід Іван вирішили забрати собаку і пішли увечері по неї. Ось вони забрали собаку і йдуть додому. Батько наш ішов перший із собакою. Коли бачить з-під мосту того, що біля супів, у рівчаку виходить свиня. Шерсть на ній велика і шелестить, наче горох. Свиня вилізла з-під мосту, подивилася на батька і знову пішла під міст по воді. Батько говорить, що це була відьма, бо вона не схожа на звичайну свиню. Ще батько розповідає, що раз увечері хлопці і дівчата гуляли на вулиці. Коли бачать, повз них котиться колесо. Воно прокотилося раз, потім завернуло і знову котиться назад. Хлопці спіймали це колесо і підвісили на вірьовці. А вранці прийшли дивитися, а на дереві висить баба. Вона попросила, щоб її відчепили. Хлопці її відчепили, і вона пішла. Шептухи у нас у селі були завжди, і є вони тепер. Тепер до них ходять мало, хіба що старі люди. А колись до них ходило багато людей. І говорять, ніби помагало. Колись дід Іван ходив шептати зуби. У селі жив один жит, і він шептав зуби. Шептав він тільки тоді, коли світив місяць. Дід Іван говорив, що допомагало. Коли шептухи шептали то вони говорили різні молитви. Коли шептуха заговорює кров, щоб вона перестала, то вона говорить таку молитву. «Першим разом, добрим часом, Господу Богу помолюся і Матері Божій, і Пречистій Святій, і усім святим. Ішла дівка із-за несла воду із комор'я, вода розлилася, і у раба Божого Назвати ім'я того, кого шепчуть, кров зупинилася. Ще в кінці має бути якась молитва, будь-яка. Цю молитву мусить знати тільки шептуха, більш ніхто. Цю молитву я випитала у одної баби. Вона шепче. Мені розповіла її внука, що ходить разом зі мною у школу. Оце поки все. Більш нічого не знаю. Усе про секс. Секс житейський. А що моя жисть? Котилася возом по груддю мерзлому днів. Ось і уся моя жисть. А тепер би пожити, пенсію, курва, додому несуть, так уже не живеться. Я так нашу жисть земну пойняв. Мана це все, і тільки. Чи ти жив, чи тобі наснилося, Однаковісінько, за ще жисть хоч пряничком дурить, Дівці під юбку рука самотягнеться, добра чарка душу гріє, І сії всі ті ятри земні, сонячні, тішать око. А теперечки усі завіси ті ятру земного упали, І ти вже бачиш, що нічого путнього за ними немає, хобман самий. Не спиться ночами, кручуся в ліжкові, про жисть свою, і не тільки про свою усе думаю. Невже ж воно нічого нема у світі? І не було ніколи, і не буде. Аж гукає і спальні жінка моя. Чого ти там ліжком репиш? Крутися, як блоха у кожусі. Не спиш сам, і мені очей склепити не даєш. Та оце ж рахую, Скільки у мене за жисть мою курв було, відповідаю скоренько, бо у мене язик сильно ковський, гостре слово завжди на похваті. Тьху, дурню старий, сердиться жінка, кобиляка проклятущий, воно ще тобі у голові. І не тільки у голові, бадьоруся, а у самого під ковдрою теплою, бо з головою накрився. А лисина мерзне. От вікна дме, хоче груба і натоплена. А у самого сльози з очей. Кап-кап, і по щоках на подушку течуть. І вже подушка геть мокра. Бо це я згадав, як матір померла. А мені сім годочків було, а сестри ще менші. Батько на цегельні днював і ночував. Він за дивився, У якій цеглу випалюють. А тоді сильно строго було на роботах. То я сам діжу місив, І вже руки наче одібрало, Так потомилися руки, І сльози з очей рікою течуть У тісто. Згадую теє все, І плачу під ковдрою, бобровими бровими слізьми Тонко сльозами на старість зробився. Тоді згадав, як добився я було до тітки у місто, а тітка за льотчиком замужем була і жила добренно. І ось у них стіл першотравневий, празниковий, і мене уже ж запросили куди дівать, родич, хоче селюк. Це вже я школу відходив. А там, на столі, у мисочці, щось таке на схоже стояло. Я ложкою зачерпну і в рота. Повненну ложку з голодухи, А то горчиця, Усе не нутромені, Наче вогнем обпалило, Сльози з очей так і бризнули, А гості Регочуться немов дурні. Бо ситі! І знову заплакав я, Бо мало днів за житт свою Довгу ситим був, Хіба що на схилі літ ось дечки, Так уже не їсться воно, і довго я так плакав під ковдрою із жалю до себе і до жисті своєї, що минулося вже безповоротно. Аж тут жінка у спальні знову заворушилася. Ну, то скільки бо ти нарахував? Чого? Бо я вже геть забувся, про що вона серед ночі у мене запитувала. Та курви же ж своїх так біля батальйону женського набирається, одразу знаходжуся на слові. А скільки ж все їх у батальйоні? Ніяк не заспокоїться супутниця жисті моєї горісної. Ну, в батальйоні дві роти, а в кожній роті по два взводи, а в кожному взводі одиниць по півста, Ось і потягне на сотні три. Нічого не сказала половиночка моя, а тільки чую, босими ногами по підлозі прочовгала і дверима спальні щосили. хрясь, аж стіни загули і шибки у вікнах світлиці, де я спочиваю. Дзенькнули, ще й сувом чергикнула. А я під ковдрою, як зарегочу, де й сльози мої жалібні поділися. Та й згадав, що завтра пенсію принесуть, перевернув подушку з рошеним слізьми боком униз і з тою щасливою думкою про завтрашню пенсію заснув. Скільки то є жисті, щоб нею журитися. Секс канцелярський Є миті, які висвітлюють внутрішню сутність епохи, наче блискавка. Ніч принаймні набагато краще, аніж багатотомні аналітичні писання. Було це наприкінці 70-х років. Я тоді подовго жив у селі, наїжджав до Києва, хіба що у видавничих справах. Або заплатити партійні внески, адже я був досить дисциплінованим членом єдиної правлячої. А був ще членом єдиної правлячої. Правда, не вельми дисциплінованим через надмірне вживання алкогольних напоїв, такий собі журналіст і літературний критик Портуляк. Один час він редагував міську газету, але якось, надуживши спиртним, серед білого дня, привселюдно, вибачайте, справив малу нужду під ліхтарем на Хрещатику, головній вулиці соціалістичного Києва. Потрапив до міліції за грубе порушення громадського порядку і комуністичної моралі. У результаті з редактора міської газети його погнали зі строгою партійною доганою і доручили виховувати у Київському державному університеті майбутніх журналістів.